Господь, хіба може бути справедливий суд людський? Хіба серця наші можуть бути сповнені милості й любові? Ось і тепер гонителів наших обояли темні, нечисні сили. Нам сумувати і молитися за них, а ми горимо люттю й помстою. Не будемо ж бентежити душу, яка відходить від нас гріховними помислами і бажаннями. Вона вже відстраждала і радісна Прагне до джерела світла, джерела вічної любові. Присоромлені словом свого улюбленого священника Присутність ще нижче похилили чубаті голови. В тяжких зітханнях їхніх чулася марна туга, Безпросвітна журба. Пріся, припавши до двірка, Голосно ридала. А Сара, виступивши вперед, і, міцно стиснувши руки, ловила кожне слово священника. Умираючи розплющив широко очі, повільно обвів присутніх поглядом і ворухнув рукою. Усі затаїли подих, Сара підступила ще ближче, майже до самого полу, і нараз стратник заговорив тихо, майже беззвучно, але виразно. Не вболівайте, не тужіть за мною, любі мої. Я щасливий, у душі моїй немає нікому докору. За вас вона молитиме Бога, любові. І я вірую, я бачу, що милосердний заступиться. Все буде зважено, і ваша доля оновиться під могутню рукою. Простіть мене, якщо словом, чи ділом, чи помислом, простіть, тільки себе жалійте, а моїх мучителів. Христос усіх прощав. Йому й вашому Богові вірю я!» – несподівано скрикнула Сара, охоплена релігійним екстазом, зворушена до самозабуття. Йому поклоняюся, до нього припадаю, а ви – слуги розп'ятого, святі, святі! До вас поривається моя душа, ви вчите любити всіх, жаліти всіх, з усіма ділитися останнім. Ви навчаєте прощати кривдників. Ви молитесь за ворогів. О, прийміть же мене на своє лоно. І вона, обливаючись слізьми, впала на коліна і притислася до руки вмираючого. Ти віднайшла вже душею Христа, дочка моя, сказав зворушений священник і поклав сарі на голову свою руку. Незабаром і церква наша прийме тебе. Будь же благословенна в серці своєму, і хай не скудіє твоя віра до віку. Умираючи, глянув з усмішкою на Сару, ворухнувши рукою, благословив її, потім ще раз обвів поглядом присутніх і промовив останнє слово. Простіть, моліться! «Одходить», – сказав священик, і почав тихо молитися. Усі мовчки стали навколішки. У той час, коли на правобережній Україні напружувалась у всіх верствах суспільства життєва боротьба, а в повітрі чути було запах крові й пороху, в той самий час на лівому березі Дніпра було цілком спокійно. Звичайно, внутрішній зв'язок між двома половинами одного й того самого народу не переривався. Традиційне прагнення до возз'єднання братів зростало. Та проте зовнішнє спілкування було послаблене. Заборона польської корони переходити підданцям на другий берег Дніпра, і суворий прикордонний нагляд, хоч і не припинили еміграції, але все ж таки її утруднили. Незважаючи на це, втікачі проривалися і розповідали про страхіття панського гніту, про жорстокість орендарів, панів і ксионзів і про зусилля всіх католиків та єзуїтів придушити і зовсім знищити православну віру. Ці розповіді обурювали всіх і шляхту, і козаків, і поспільство. Всі вони, співчуваючи горю і біді, і братів, потішали їх надією, що цариця захистить віру і їх, скривджених, візьме під свою опіку. Сподіванки ці, передаючись з уст в уста, прикрашалися авторськими додатками і доходили вже у фантастичній формі до лісів і байраків, де ховалися месники за вікову образу і кривду. Київ, що одійшов іще за Андрусівською годою до Російської імперії, з невеликою лише смужкою землі, хоч і стояв на самому кордоні з Польщею,